A Nordului. Dramatizare radiofonică de Val Moldoveanu după romanul cu același titlu de Archibald Joseph Cronin. Noapte bună, a, iată și editorialul. Trebuie să-ți cer scuze că am Tocmai eu, directorul ziarului, să las tipografia să aștepte. Adevărul este că nu prea mă simt în apele mele. Doctorul Bart, a sfătuit de altfel să-ți câteva zile de concediu. A, după doctorul Bart, ar trebui să trag obloanele ziarului North Light. Chiar mâine. Nu știu însă dacă și cititorii noștri ar fi de acord. Să nu uităm. O spun cu mândrie, Megan. Că Henry Page este descendentul la patru generații de ziariștonești și că nu vrea să înșele nicio clipă loialitatea oamenilor simpli din Hedelstone, cărora ziarul îi se adresează. Sunt de acord cu tine, Henry. E, dar, văd puteți țin de vorbă. Aruncă-ți, de dea peste editorial, îndreaptă la acolo unde crezi că este nevoie. Da, da, da. du la tipografie. E? Gata. Hm. Fără niciun alt postscriptum, am plecat. Noapte bună, Henry. Am impresia că vrei să mergi pe jos până acasă. Nu ți-am zărit automobilul. L-am lăsat soției mele în după aceasta. Avea de făcut niște cumpărături. Un motiv în plus de satisfacție pentru dr. Bart, care ți-a recomandat tot timpul mai multă mișcare. <laughs> Mi-e teamă că nici de data asta nu o să-i dau ascultare. Ora fiind întârziat, o să iau tramvaiul. <laughs> Încă o <dată> noapte bună, <laughs> noapte bună. Henry. Noapte bună, Cât ai găsit, Elis? Bună, Harry. Ce așa de târziu? Iată, întreci cu gluma. M-au apărut unele probleme de ultimă clipă, draga mea. Mereu și mereu aceeași scuză. Asta e viața gazetarului, Elis. Dar nu auzi pe doi. Doamne? Nu, Dori este invitată astă seară la televizor, la familia Wellsby. Bine, bine, David. E aproape 10. Dacă tu nu vrei să-i cumperi fetii televizor, nu poți împiedica să se ducă la alții să privească. Ne cam scapă din mână, Dori. Asta e. Și apoi, ce trebuie ei să meargă la școala de bele arte? n pic de talent. Că poate că n-are. Dar acolo se întâlnește cu tineri din cele mai bune familii. În clasa ei, de pildă, este fiul Lady Allerton. Bine, și ce cu asta? <laughs> Cu asta. Dori are 16 ani Și de acum încolo, culo dar tu, tu nu mă asculți! Iată mai Elis, mă gândesc la altceva Mă preocupă o anumită problemă Ce? S-a întâmplat ceva la ziar? Mm. Ceva grău? Nu prea, și totuși Haide, Harry, spune, de drumul. Astăzi am primit o ofertă Pentru North and Light ha! Ofertă? Cum, adică să-ți cumpere ziarul? cine anume? De la Morning Gazette. Venon Summerville. Asta a fost căsătorit cu Blanche, Gillyflow. Mm -hmm. S-au despărțit anul trecut. Asta e foarte interesant. Este chiar pasionant. Interesant, interesant. Cât oferă. De vreme ce am respins oferta, nu văd. Dacă ai început să-mi spui, continuă! Mi s-au oferit 50.000 de lire. Colos. Hei, cinci de. Tu gândește-te numai. că am ce am putea face cu atâția bani? am putea călători, nu? În sfârșit, aș putea vedea și o insulă de Hawaii. Îmi pare rău, dragă Elis. Hawaii poate să mai aștepte. Răspunsul meu a fost categoric. Ah, cum adică tu vrei să spui că ai refuzat? Dar nu trebuie să-ți mai amintesc un lucru pe care tu-l știi foarte bine. Ce? Toată viața mea a fost și este acest ziar, Elis. Da. Așa cum te rog să mergi. Cred că e cazul să mai și dormim. Și mâine voi avea o zi grea. Noapte bună. Noapte bună. Te duci mâine la David și Cora? Da, bineînțeles. E sfârșit de lună. Știi că nu o duc prea bine cu banii. La da, vii și tu? Mm, nu cred. Mai am unele lucruri de pus la punct. Dar, în schimb, ai putea să-i să vină ei ceva mai des în oraș, să meargă la un concert, să danseze. Nu știu cum pot trăi la Sliden. În satul ăla, prăpădit de pescari. E voi sta de vorba cu ei, îți promit Vă ofer oh, mulțumesc, Cora, mulțumesc. Prânzul a fost excepțional. Puiul atât de bine rumenit, cum nu mai tu te pricep să-l faci. No, a așa. fost minunat. Mă bucuram mult că v-a plăcut. Că despre cafea, nu știu ce să zic. Am mai băut două de azi dimineață. Blestemat asta de inimă. Îmi e. amintește mereu că există. Dar nu e nimic, tată? Nu vreau să prea des la pilulele cu nitroglicerină recomandate de doctorul Bart. E. Dar astăzi mă simt în formă, mm -hmm. așa că nu te voi refuza cu orice șcuță, dar știi, cât un Da, ah, Bravo! <laughs> Și tu, David? Da, una obișnuită, pe care însă cu voia voastră o voi savura în camera mea, în timp ce voi lucra. Bine, bravo. vă las pentru clipa mea, să o da. Da. da, cum merge lucrul David? Destul de bine, tatăl. Locul acesta îmi priește, iar Cora se străduiește să-mi creeze cele mai bune condiții. Ne simțim extrem de bine. Da, da, la ce lucrezi acum fiule? Am început să traduc rubaiatele lui Omar Khayam. Omar Caia. Da. Hm? Aș vrea să am un ceas liber să merg, spuiesc, dar da. oh? Cafeaua dumneavoastră, domnilor mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, ora, mulțumesc, ora. Mulțumesc. David, Te rog. de ce nu-i spui tatei că ți-a apărut în Mercure de France un eseu? Cum? <laughs> da, da Și că ai primit o scrisoare de felicitare din partea editorului bine, mă bucuru mult pentru tine, David Da, mulțumesc, tata mulțumesc. Acum vă rog să mă scuzați Eu urc la mine să lucrez Da, bine, ba, de, iar noi vom face o mică plimbare înspre nu corect? Da. vă abonați trebuie mai călduroasă, Cora. Nu, nu, nu mi-e fric deloc. Să ne dubostim totuși, aici, lângă catana bărților de salvare. C aș vrea să-ți mulțumesc, urmă. Pentru ce? Ai făcut foarte mult pentru David. Îmi dau seama că stenia lui nervoasă, depresiunea psihică în care s-a aflat la un moment dat, Au început să dispară, regăsindu-și, ca să zic așa, linia de plutire. Eu cred că... El a făcut pentru mine mult mai mult. Nici eu nu eram prea fericită când drumurile noastre s-au încrucișat. Moartea părinților, lupta pentru existență, slujbe prost plătite... A, înțeleg că ai fost mai mult singură. Da, da, cam așa ceva. Nu vreau să te simți vreodată așa. Uite, chiar ieri, soția mea a întrebat... Dacă nu e prea plictisitor pentru tine și David aici, la Sliden, și că poate ar fi mai bine să veniți din când în când la Hiddleston, să mai dansați, să mergeți la teatru. Eu eu nu mă prea omor după dans. David nici atât. Te rog să crezi că liniștea asta de aici n-aș da pentru niciun alt loc Bună dimineața, domnule director! Ce nu? Iar a telefonat! Cine? Samavil! Văia să vorbească cu dumneavoastră. Când ne a spus că n-ați venit, v-a lăsat această comunicare. Dar citește-te, rog, domnul Da! da. Transmiteți domnului Page salutările mele și comunicați că voi fi fericit dacă va avea bunătatea de a primi pe doi dintre funcționarii mei care zilele următoare vor avea treburi în Hedlestone. Aceasta este stenograma. Domnul ce părere ai, domnule Moffat. Vrea să cumpere Northern Light. O fi dorind dumnealui, dar eu nu vreau să-l vând. De altfel, i-am și spus-o. Îl cunoașteți bine pe Vernon Samuelville? Alo? Northern Light? Exact, domnule. Aici Londra, Casa Michael, cu domnul Henry Page. Un moment. Vă cheam în Londra, Casa Michael. Da, domnul regătura. Alo? Vorbiți, vă rog. Domnul Henry Page... Da. Ce mai faceți? Cu cine vorbeți, vă rog? La telefon, Trevor Jones, secretarul particular al lui Sir Aisel Michael. Domnule Page, Sir Aisel ar dori să vă întâlnească la Londra sau la Conacul său din Sussex. Când vă convine? Îmi pare rău, domnule Jones, dar nu dispun de timp. Oh, <laughs> lui Sir Aisel ar face mare plăcere să vă trimit avionul domnii sale personal să vă transporte. Îmi permit să vă sugerez că ar fi în avantajul dumneavoastră. Nu înțeleg. Să aflat că Northern Light e de vânzare. Dorește să nu întreprindeți nimic până nu vorbiți cu domnia sa. Domnule Jones, vă rog să comunicați lui Sir Isle că ziarul meu nu e de vânzare. M-ați chemat, domnule director? Da, domnul Charles Moffett. Doriți capteavă? Nu. Plec la doctorul Bart. Am, da, da. mă rog, pe la două. poftiți telegrama telegramă aceasta, a zic chiar acum. Da, citește, domnul Moffitt. Da. Ca urmare a comunicării primite azi dimineață de la domnul Samavil, vă informez că vă voi vizita marțea viitoare. Cu stimă, Harold Smith. Împreună cu colegul meu, Leonard Nai, ne bucurăm să vă cunoaștem, domnule Page. Luați-vă da. locul, domnule. Mulțumim. Cunoașteți, desigur, scopul vizitei noastre, domnule Page. Grupul Summerville se interesează în spiritul cel mai cordial și prietenos de ziarul dumneavoastră. Nu înțeleg, domnule Smith, acest interes deosebit pentru Nostalight. Dorim neapărat să ne extindem. Datorită unor circumstanțe excepționale, ați reușit până acum să rezistați concurenței marilor cotidiene londoneze. Starea asta de lucruri nu poate însă dă Nu sunt de aceeași părere. Tirajul nostru a crescut față de anul trecut. Noi vindem 18.000 de exemplare. Așa. Dumneavoastră nu cred că atingeți cu Morning Gazette cifra de 9.000. Ca să nu mai vorbim de Globe, al cu cele șapte mii de numere, dintre care multe se returnează. Nu minimalizăm cele realizate de dumneavoastră pentru păstrarea poziției ziarului. Dacă aveți în vedere imensele mijloace tehnice, serviciile de transport feroviare și aeriene speciale și mai ales hotărârea noastră fermă de a ne extinde, trebuie să acceptați că în cazul acesta concurența va deveni mult mai acerbă. Permiteți-mi să vă amintesc, domnule Peci, că da, nu au mai rămas decât o jumătate de duzină de ziare independente în genul dumneavoastră în provincie și vă asigur că în 2 sau trei ani vor fi toate absorbite. Nu este o amenințare, domnule Noi? A, ah, nu. nu, nu. Și de cum încerc doar să vă arăt cât de favorabilă ar putea fi pentru dumneavoastră propunerea noastră? Suntem în măsură să revenim asupra primei noastre oferte, domnule Page. Da. Să potem că întreaga dumneavoastră proprietate valorează 75.000 de lire. Mm. Sunt autorizat acum să dublez suma inițială și să oferim ferm 100.000 de lire pentru Northern Light. Știm cu toții puterea presei, în bine sau în rău. Ați citit, desigur, antetul tipărit pe pagina întâia ziarului meu. Toate știrile care merită aficicitării. Vrem să ne păstrăm reputația de integritate, imparțialitate și o prezentare sănătoasă a informațiilor. Publicația mea vrea să îndrumeze și încearcă să creeze mai curând cetățenii inteligenți decât niște gură cască primitivi. Adepția-i De ce să ne ascundem, domnule, Page după deget? Să-i în publicului ce-i place. Da, desigur, dar nu cadavre mânjite de sânge. Așa cum ați făcut-o, în rând ziarul dumneavoastră sau titluri de genul o artistă de striptease se călugărește. O femeie de 60 de ani naște gemeni, etc., etc. Nu, domnilor, ziarul Northern Light nu e de vânzare. Eu, uh, eu zic să vă mai gândiți, domnule Page. Nu, m-am gândit. Hotărârea mea este definitivă. Ce nu au Chiar atât de bună dimineață, Henry. Au cumpărat Mosburn Chronicle. Era de așteptat. Da. Bătrânul Rickaby dorea de mult să scape de el. Și Somerville s-a grăbit să iasă în întâmpinare. După cum scrie în foaia asta volantă, ziarul se va numi Daily Chronicle. Au și început să atace. Da, da. Bine. Vom vedea care pe care. deocamdată dat ora 10, șefii de rubrică ne și așteaptă, cred, la conferința de presă. Da, da să intrăm. Haideți. Bună dimineața, domnul? Bună dimineața, da. loc, vă rog. loc. Da. Se pare, domnilor, că vom avea... O oarecare concurență în oraș. Ați văzut fițuit asta? E peste tot. Oamenii se învice un parc cu domnule. Da, bănuiesc că nu să publice în continuare că prețurile viturilor îngrășate, buletine meteorologice și prospecte de sănătate. Da, sunt total <laughs> no, de acord, Hedley. Vor căpăta de la redacția din Londra toate reportajele speciale, toate informațiile exclusive din străinătate. Dar ce-am putea face pentru a-i contracara? Dacă cineva... Are o sugestie de făcut Da Cred că ar trebui să mai înviorăm puțin ziarul Dar mai precis, Paul În ce privește resortul meu? Cititorilor le place sportul și sunt zile când nu le dăm decât vreo două coloane. Bine, bine, și ce propui? Să relatăm mai amănunțit despre jocurile echipei Northern League sau despre meciurile de box a, de la da, TimeCast da, da, da, da, Sau da, da. mai multe informații despre curse ei, luat, asta, dar, asta nu lor. ne va spori publicitatea Da, dar ei o vor face Dacă ne vom coborî la nivelul lor să a zis cu noi Dacă am adăugat un supliment ilustrat numărului de sâmbătă Nu l-am face oare mai atrăgător? Poate, Hadley, bate. Dar acum ne trebuie altceva Vrei să spui ceva, Maitland? Da, iată cum văd eu lucrurile Samuel vrea să punem mâna pe Northen Light. S-au făcut planuri financiare, s-au ales oamenii, s-a prevăzut o anumită sumă de bani pentru această treabă. De suma asta se poate dispune până la ultimul ban. Dar țineți minte cuvintele mele. Odată atinsă limita, nu le mai acordă nicio o centimă. Întregul plan ca de baltă. Iar cei care l-au ratat sunt și ei scoși din circulație. Așa că să nu ne pierdem capul, să continuăm meditarea ziarului. Va fi greu, recunosc, dar dacă avem puțin noroc, s-ar putea ca Victoria să ne suede nou. Domnul Moffet, vă ascult, domnule director. roagă pe domnul Maitland să coboare până la da, mine. Da, imediat. Alo? Redacția? Domnul Maitland, este a așteptat de domnul director. Aș vrea să mai știu, domnul Moffet, câte de exemplare s-au vândut din Daily Chronicle. Finui nu a trimis-o notă acum o sfert de oră. Nu s-a vândut niciun număr. Cum adică? Da. Azi dimineața la 6 s-au tras 10.000 de exemplare, la 9 s-așteaptă alte 10.000. Toate au fost distribuite gratuit. Așa. Mai ai chemat? Da, metru. Eh, ce zici? Eh, ce să zic, au început să joace tare. Era de așteptat. Sunt convins că în zilele care urmează artileria lor publicitară o să toace pe metru pătrat. La, stilul lor. Și mai e ceva. Balmar se plânge că a început să obțină tot mai greu reclame la prețurile de până acum. Cei de la Chronicle reduc mereu tariful sub cel pe care îl percepem noi N-ar fi exclus să ofere și spații gratuite Poate că ar fi bine să mai reducem și noi ceva din preț Nu, Părere. mai rând. Dacă reducem noi, ei le vor reduce și mai mult Trebuie să rămânem la nivelul nostru de prețuri Cu orice risc agrement Gratuita per la Wild Beach Red Tour. Per invitare al concorso dei francesi Miss -so. Yellowstone, presentare un costume di mare. Să participați la acțiunea Un Cadou Util, Un Cadou Binevenit, care acordă câștigătorilor servicii de vasă, tăcâmuri și alte articole de <fie> Vino și ași tu o de ce ai cu noi? Lui m Dori s-a întâmplat ceva? Ne mai bărățit. Da, mulțumesc că chiar simt nevoie de un ceai. Ei, bine ce crezi? Dori a câștigat 20 de gușmei. Bravo! Făcut, un premiu la școala de bela. E da, asta e bună. Hai povestește tatii dragători. Uite, tată, mă întorceam spre casă. La colțul străzii, trei bărbați străini erau așa într-o vizibilă încurcătură. Când am ajuns în dreptul lor, cel cu o servietă mică neagră m-a întrebat. Zice, scuzați-mă, Mișară, asta e Drive. În clipa aceea am observat la butoniera lui o pagnică roșie, albă și albastră. I-am răspuns, da, e tot atât de exact precum dumneavoastră sunteți vistiernicul. De sigură, și șinata este o domișoară foarte deșteaptă și că m-ai recunoscut. Băi, ce de eri, nu Și a continuat. Uhum. Pentru că timp de patru zile, nimeni Așa? nu m-a dibuit, vei căpăta nu cinci guine, ci 20. Stați, stați. Bine, dar ca să obții premiul, Na? trebuia să ai la tine un număr al ziarului Chronicle Păi, uh, l avem? Cum dori? Vrei să spui că le-ai cumpărat într-adevăr ziarul? Da! Da, da Harry! Da. E mă tu ce vezi rău în asta? Bine, dar nu vă dați seama că oamenii ăștia vor să mă distrugă și voi le sprijiniți ziarul? Că totul a fost în scena dinainte, că ei te pândeau să apar la colțul străzii. Da, da. Urmare o să vedeți voi mâine. Ai citit articolul Harry? Da. Mi-a fost ajuns să-i văd fotografia zâmbitoare și titlul. Dorothy Page, uștigătoarea Lozului, cel mare al ziarului nostru. Da, au lucrat frumos. Au speculat evitate bietei Dorothy. Da, mașina lor de împroșcat noroi funcționează după toate regulile artei. Da, citește-mi lumea. Tu. Da, titlul îl știi. Da. Deci, domnișoara Dorothy Page... În vârstă de 17 ani și din întâmplare, fica domnului Henry Page, directorul ziarului Northern Light, a făcut câteva aprecieri măgulitoare la adresa ziarului Chronicle. Atât ea, cât și doamna Page, vă mulțumim, doamnă Page, sunt cititoare permanente și devotatele ziarului nostru care aduce Hedlestonului și regiunii un suflu nou de viață. La urma urmei, ne-a spus Dorothy zâmbind, suntem în era atomică, nu în epoca de piatră. Ar trebui să trăim într-un ritm mai viu decât în zilele bătrânei diligenței. Am credința că ziarul Chronicle ne ajută în această privință. Uh -huh. Îți apreciăm cuvintele dorosii, mai ales că vin din partea aficiei lui Henry Page. Sperăm că cititorii noștri sunt de acord că ele reprezintă o înaltă prețuire a ziarului nostru. Da. dragă Henry, am răspuns solicitării tale telefonice, deși trebuie să-ți mărturisesc că nu văd capul de atâtea trei da, Mulțumesc, Frank, mulțumesc. Voi fi cât se poate desigură. Te rog. Am venit la Northern Bull Bank, da. al cărui director ești pentru un put. Da, știi, Henry, ai scos ca mulți bani de la noi în ultimul timp. Din întâmplare, luni, m-am uitat prin contul dumitare. Da. Presupun că știi cu cât l-ai depășit. Da, desigur, da. dar ai împrumutul meu de război ca garanție. Da, împrumutul, da, a scăzut îngrijorător. Uite, a ajuns la 63,5%. Ai pierdut peste 39.000 de lire din capitalul Dumitalei și poți pierde și mai mult. Bine, bine, îmi dau trebuie. perfect de bine seama de situație, Frank, de aceea am și venit să-ți cer un impunut. Pe ce bază? Spirește pe Northern Line. Local, tipografie și fond de comers. Da da, da, da, da, da, da, regret, Henry, regret. Mi-e foarte penibil să te refuz, dar suntem destul de strântorați cu banii acum. n-am autoritate necesară să iau angajamente în numele de băncii. Ar trebui să supun cazul directorilor mei. Apropo, de ce nu te dus să stai de vorbă cu președintele Consiliului de Administrație? Cu Wellsby? Wellsby, dar îl cunoști doar destul de bine. Nu? Uite, aș putea să-i dau un telefon. Da, mulțumesc, mulțumesc, Frank. Ți-aș fi recunoscător dacă e telefonul. Ești într-o situație neplăcută. Dau seama. Vrei un împrumut? Perfect. Și cu ce garantezi? Cu Northern light. Cunolten light. Și cât valorează tot ce ai, birourile sunt demodate, întreg corpul acela de clădire în stil Anne ar trebui dermat? Nu s-ar obține pe el nicio centimă. tipografia? A, tipografia are Oarecare valoare, dar dumneata O deții doar cu chirie de la doamna Harbour Și fondul de comerț o, o Să fim seriosi Cine ar da doi bani pe el Dacă Cronica te scoate din circulație? No, nu, nu Hei, așa spui dumneata Cei de la cronică, știu Să-și facă meseria Bineînțeles că nu se compare Cu Noamnele, nu dau știri, oricum cum spun o altă nuanță mai apropiată de ce vrea cititorul. El nu face bine. Da, privește! Reie să recunoști că știu să-și facă publicitate. Până -i. și circulația s-a oprit ca să facă acestui pic acestui lung cel de femei care împing cărucioare de copii. Sfort și dau de timpuri. Atenție! Atenție! Mare barale! și concurs pentru cei mai drăgărași copii. astăzi, la Palatul Municipal. Citiți Daily Clorica! Citiți Daily Clorica! Anecții de-o! Ce zici, Andrei, ingenios, nu? Da, foarte, dar cam lipsit de demnitare. Tu și omule, de ce? Eu e o idee admirabil de instație pentru bucuria. Încearcă să-și vândă produsele. Sunt convins că noi a scormit toate asta. El e creierul. Da, Archibald. Din asta prosperă ei publicitate deșențată, fraude, adultere, calomnii. Ar fi îngrozitor ca un asemenea soi de ziar să dicteze în oraș. E, prea ei lucrurile întrage. Încerc doar să-ți arăt cu cine te lupți și să-ți dau un sfat. Renunță cât mai este timp. Uite-ți, promit să intervin pentru obținerea unui preț mai bun. Nu, nu, nu. Hotărârea mea e luată. Ai curaj, ha. Într-un fel te admir. Atunci, acordă-mi împrumutul. 20 de de lire. Nu, nu, nu. Nu pot promite Poate să mai discut Cu Holden și cu ceilalți Îți dăm mai de veste Mai târziu, mai târziu Mai, mai târziu, mai târziu Acesta este, Maitland, rezultatul întrevederilor mele cu Holden și Will Da, da. Deloc Henry. M-am gândit să stau de vorbă cu Alice și s-o rog să ipotecheze casa. Știi, e pe numele ei. Aș putea obține o sumă bunicică pe ipotecă. Da. Ar fi pentru moment o ieșire din această situație. Crezi însă că Alice va fi de acord? O să încerc, să o convinc, poate va înțelege. Trebuie să-ți spun, Henry, că au apărut niște fisuri și în redacția noastră. Anume? Balmer a plecat de la noi. iată și demisia. Să nu-mi spui că a trecut la cronică, Ba, chiar așa. Ha, drept să spun, niciodată nu mi-a plăcut maniera lui de a se purta. Balmer e omul care se duce unde sunt mai multe parale și se pare că acolo sunt destule. Ne-am dat cu toții seama cum aruncă cu banii pe fereastră ca să ne îngenuncheze. Din păcate mai sunt și alte veștrele, Henry. Nu nume. Doi dintre zețari, Perkins și Dodd, au trecut și ei la crontul. Va trebui să luăm imediat legătura cu birourile de plasare. Veștile, într-adevăr, nu sunt prea bune mai clând, dar vom trece noi și peste asta. Să fiu neliniștită, Eri. că e și un sfert. Da. Am sunat și la redacție. Da, și nu ți-au spus, am fost la Sliden. Da, știu că ai fost la Sliden, înțeleg. David nu era acasă. S-a dus să-l vadă pe doctorul Evans. Cora era tare deprimată. Da. Îi e teamă că David să nu facă o recidivă, știi, depresiunea lui psihică. Da, da, dar nu tu, nu crezi că ești ca mult? Cinci da, ore. Da, ți-am spus doar în ce stare să am găsit-o pe Cora. Ne-am plimbat pe dig. Apoi a vrut neapărat să-mi pregătească cineva. Da, știu, frumoase, frumoase din partea ta, dar eu te-așteptat. Elis, draga mea, să lase asta. Aș vrea. Aș vrea să discut ceva serios cu tine. Ei, tu mai ai și timp pentru mine. Elis. O să-mi Știi, când am cumpărat casa, am pus-o pe numele tău. Acum am nevoie să mă ajuți tu situația la ziar, o cunoști. Am nevoie de bani, bani lichizi. Și dacă tu semnezi scârti asta, pot obține o sumă importantă pe ipotecă. Ce spui? Ce Spun? spune? Pentru că ar trebui să fie rușine. Alice. Nu mai pentru că te-ai gândit la acest lucru? De unde zile ne împingi spre dezastru și ruină? După ce ai refuzat o ofertă, o ofertă minunată, care n-ar fi asigurat o bătrânețe liniștită, C acum tu nu, tu nu mergi, tu mergi înainte, tu mergi înainte cu un căpățânare ta cu egoismul tău, Elis. egoismul tău, vei să ne lași chiar și fără un acoperiș? Tu vrei să ne arunci în stradă, Înțelege spune stradă. Me, da, da, da, da, da, ce se va întâmpla cu Dorii și cu mine? Te gândești, genero? Ce în cel mai rău caz! În cel mai rău caz! Voi putea întotdeauna să am grijă de voi, dar eu credeam că în situația în care mă aflu, soția mea... Soția ta. Ar, Da, soția mea! Soția ta! Are soția să vadă altfel lucrurile! mă mai vorzi de soția ta? În afara cazului când vrei ceva de la mine? Toată seara am stat singură? În timp ce tu te-ai petrecut cinci ore la Creligen, Cu Cucum! Ce creatură Ce vrei să-i mai Alice? Nu te mai vrei face, că nu știi. Am văzut-o eu cum se uită la tine cu ochii mari. Cum îți strânge mâna când îi dai ceva. Els. Da, da, da, da, da, da, cum te admiră. Deoarece ca fi cel mai grozav om din lume. Prostii, Els. Și de ce să nu țină la mine și eu la ea? De ce? E doar nora noastră. Adi, o iubești? O iubești? Dacă vrei să spui așa... E bine, da. Face parte doar din familie. Da, da, da! da. Din familie. Găsește-ți scuze. Tu trebuie să știi, să că niciodată nu mi-a plăcut. Ești o femeie, o femeie vulgară. Nu. E vulgară? Nu. Și nici nu știu dacă e cinstită. E și este prea femeie! E în stare să pună mâna pe orice bărbat, dacă dorește. Da, și dacă nu mă știu, cred că ar prefera pe tine lui David. Te-ar prefera. Elis, cum poți gândi așa ceva? De-da, cum pot gândi? Că nici n-am, nici o menică întoială. Că-n inima ta și tu prefera-o pe ea, locul meu, să Da, e așa cum sunt ai nu, da, te rog, Elis, încetează cu asemenea absurdități Liniștește-te, Elis Elis, <cute> te Știi cât de rău fac crizele astea Uite, uite Uite sărorile tale <cute> Și puțin o ați etaromat da, da, Te rog, așa, așa, așa, așa. Eri. Dragul meu. Eu îmi merit soarta. Da, sunt geloasă. Că stupidă. Dar eu trebuia să vorbesc. Trebuia. Trebuia să vorbesc. Gata. Eri! Gata. Gata. Gata. ia A trecut. A trecut pe așa. Da. Iată-mă! Iată-mă! Sunt gata să fac totul pentru tine! Să muncesc! Să rate foame! Fac totul pentru tine! Ai încredere în mine, Ales. Am! Totul! Lali. Totul se va termina cu bine. Da! Te vei fi știa, Ales! Vreau să semneze! Bună, bună, bună. Păi, datu Smith, Ești cam întunecat. Ce s-a întâmplat? O telegramă de la directorul administrativ și anunță sosire. Ah, ce mai vrea, gribi. E treia oară când vine aici. Nu bănuiești, nu bănuiești, să ne verifice situația. Asta vrea. Banii alocați pe terminate. Rezultatele așteptate de parte de a se împlini. Săptămâna trecută la redacția centrală, Samervil m-a pus categoric piciorul în prag. Trebuie să reușim, n-ai... Nu știu cum, dar trebuie altfel. Hai, nu te mai vei cărie, atât ați zmis! O să-l frec pe peci, să-i meargă fulgii. Cum? Am eu planul meu. La ce oră sosește greibi La 22 te duci să-l întâmpi. Bineînțeles. Foarte bine. Până atunci, eu mai am de rezolvat niște probleme. Va trebui să dau și un telefon foarte important. Oi, curaj, bătrâne, CURAJ! Sunt mai rău decât mi-am închipuit. Aceasta e concluzia la care am ajuns, domnule Smith, după verificarea cifrelor. Am reorganizat ziarul, domnule Gribi. Am redus cheltuielile de regie. Dar văd că pierdeți din numărul cititorilor câștigați înainte. Asta înseamnă că ei au fost recâștigați de pe ei. Și după socotelile mele, soldul de mai puțin de 10.000 de lire din suma alocată pentru acest nefericit proiect va fi absorbit în mai puțin de șase săptămâni. Pot să vă întreb ce aveți de gând să faceți după asta? Sperăm. Suntem pe aproape de obiectivul nostru. Ne-am închipuit că vă mai primi un plus. Nu cred că domnul Summerville va suplimenta bugetul inițial. După mine, afacerea asta ar trebui trecută la profit și pierdere, afară de cazul că s-ar ceva cu totul neașteptat. Poate, domnul, n-ai o sugestie făcut. De fapt, chiar am una. dați drumul, ce mai așteptați? Într-adevăr, domnule Gribie, în ciuda unor începuturi excelente, nu am obținut încă o victorie de plină. Așa cum ați constatat, nici cu banii nu stăm prea pe roze. Pot să vă spun însă că Henry Page a pierdut capital tot atât de constant ca și noi și că în ultimile două luni a încercat cu disperare să obțină mai mulți bani lichizi. Banca i-a refuzat într-un da, da, exact. și a ipotecat Casa și-a încasat suma Depusă pentru asigurarea pe viață Și-a vândut colecția de porțelanuri Și nu era tocmai una oarecare Cu alte cuvinte Într-o situație foarte delicată Și nu e nevoie Decât de o ultimă directă Ca să-l facem knockout. Și credeți că Sunteți în măsură să-i aplicați Această ultimă Directă Ca să folosesc și eu în sportiv? Categoric Vă rog să mă urmăriți, clădirea propriu zis a ziarului Northern Light aparține lui Page, nu însă și tipografia. Cum zis? Tipografia este proprietatea doamnei Harbottle, care a închiriat lui Page pe o sumă mai mult decât simbolică. De unde știți acest lucru? L-am aflat de la acel balmar care a trecut la noi și tot cu ajutorul lui am făcut cunoștință cu bătrâna doamnă. Vă rog să mă credeți, n-a fost ușor, vă mărturisesc, dar până la urmă am convins-o să vândă localul, adică să ne-l vândă nouă. Veți fi de acord cu mine că nu va fi deloc ușor pentru Page să fie pus în situația de a nu-și mai putea tipări ziarul. Ce, ce preț cere doamna Harbotl pentru tipografie? A căzut de acord cu mine, vă dați seama, după cât o steneală, să accepte 3500 de lire. Da. Înainte de a sosi dumneavoastră, am vorbit la telefon, e gata să semneze actul de vânzare azi după amiază.